Hej, det här a prayer. I if I do prayer. Hey, the hair Första guld i berget, men vi luktar oss alltså inte tillbaka för det. Nu är det fullt fokus framåt som gäller för vi har fått smak på kalas, eller hur Patrik? Oh ja, i alla fall jag har fått smak på kalas. Ni lyssnar alltså på BB-podd på gp.se och veckans gäst är Blåvits marknadschef André Häggblad. Välkommen till BB-podd. Tack så mycket. Ditt jobb är ju lite som tränarens eller förbundskaptenens. Det är ju många som har synpunkter och frågor. Och därför känns det lite extra lyxigt att ha det här för oss själva i kväll. Vi ska börja som vi brukar göra med lite snabbfrågor för att man ska lära känna gästen lite bättre. Ålder? 35. Längd? 1,69. Orkade nästan upp till 1,70 där, men det, inte riktigt. Det är du och Messi. <laughs> ja, Messi kan, ja, är jämnlånga, ja. eller korta, hur man nu säger. Då är du ganska nickstark och du hade spelat i Barcelona. Ja, det betyder jag dock, men... Vikt. <laughs> du får eh, samma som spelarna. Jag skulle nog gissa på att jag ligger på 69 kilo. Bor? Skintebo. Familj? Eh, fru och två barn. Kör för bil? Kia? fortfarande vilket är eh, lite olämpligt med tanke på att vi nu numera har Volkswagen som huvudpartner men jag sitter i ett avtal som jag inte kommer ur Vad blir det sen då? Det blir en Volkswagen Aha. Vad tittar du på? Alldeles för lite nu för tiden om du pratar om rörlig media eh, men när jag väl tar mig tid att titta på en serie eller någonting så går jag runt på gamla klassiker som Seinfeldt, Sopranos Lyssnar på? Väldigt, väldigt blandat. Bortsett från babypod så, så finns klart. det allt ifrån reggae till ja, modern populär musik. BB-podd och reggae, det låter, låter som en bra kombo. Det är ganska kompatibla. Ja. <laughs> har du spelat fotboll? Eh, ja, det har jag gjort. Jag spelade fotboll, började väl egentligen när jag var 20, ganska sent. Jag höll på med en brottning i sex år. Och det visade sig att kanske fotboll inte var, riktigt, var min grej. Jag var lite för. Eh, Oteknisk och lite för ettrig. Men var inte du ganska bra på brottning har jag för mig? <laughs> ja, det beror på definierat. Men jo, men det gick väl ganska bra då. Vad spelar du fotboll som högst? Eh, Division 6. Ja. Vilken är den skönaste blåvita segern som du kan minnas? Nej, men det är klart att Trelleborg 2007 med allt som det innebar eh, därefter. Välfyllda läktare, givetvis en anspänning. Eh, men framförallt det firandet och den glädjen ledde till i efterhand. Det ryktas att ni har guldbollen från 2007 typ på ditt kontor. Mm, det stämmer. En av guldbollarna för att när vi sprang in där på planen så låg det en boll där som jag då tog tillfället i akt och plockade upp. Så att, och den finns kvar på kontoret. Så du var första planstaden marin? Eh, nej, men jag var nog i alla fall eh, topp 50 skulle jag vilja säga. <här> Vilken är då i så fall den värsta blåsta förlusten? Ja, men det är antingen 2009 mot AIK eller Basel borta då, givetvis 2000 Åtta. Återkommande svaret där. Ja alltså, tänker de två toppar listan men vi kanske, ska, vi kanske ska göra om snabbfrågorna här. Men det är inte konstigt heller. Din favoritspelare i Blåvitt just nu? Hjalmar Jonsson. Favoritspelare i Blåvitt genom tiderna? Håka Mild. Vem är världens bästa fotbollsspelare? Och du får inte säga Ronaldo, Messi eller Salah. Risto Stoichkov. Fortfarande Jaja, igen en boll bara så löser han det <laughs> eh, Håller du på något annat lag ute i Europa eller världen? i Sofia, eh, och då eftersom jag är född i Bulgarien och har eh, familj i det kvarteret Det är lite bulgariskt tema här på Svaren, <laughs> känner man Men får du se någon, någonting då? Ja, när jag är nere i Bulgarien och i Sofia och de spelar så går jag dit och tittar Men jag har väl sett en, eh, mellan fem och tio matcher totalt i mitt liv Så det är ju egentligen alldeles för få men Hur såhär. går det för dem då? Det går riktigt knackigt just nu faktiskt. Sen så kollar de väl femma. Jag tror inte de kommer göra stor. Progressionen i den tabellen för att eh, det såg ut som att det går ganska trögt. Har du lika mycket åsikter mot den klubben som folk kanske nej. har mot er, jag tänker nej. marknadssidan? Ja, nej, nej, där, nej, jag vet att det är alldeles för dålig insatt i deras verksamhet. Jag kan ju inte språket, vilket begränsar. Eh, sen har jag inte den tiden att fördjupa mig i det heller. Men eh, hade jag stått vid sidan om så hade jag säkert haft synpunkter på IF Göteborg. Så att, eh, absolut. Jag engagerar mig för någonting så vill jag gärna på ett konstruktivt sätt eh, bidra. Du är inte som sparven som står och skriker avgå. Nej, det är inte riktigt. Och det finns, finns inget till. plank i Sofia som du vill ha bort. Eh, <laughs> ja, planket. Eh, nej, inte, inte vad jag vet i alla fall. Det finns nog säkert andra saker man kan ta bort där. Hur mår egentligen André Häggblad efter helgens begivenheter då? Nej, men jag tycker det var väldigt trevligt givetvis. Så alltså, någonstans är det ju det hela verksamheten går ut på att vi ska vinna titlar och ställa in pokaler i priskåpet på kamratgården. Eh, så det i sig är en stor glädje. Att det också var en slutsåld arena med en atmosfär och en inramning som gjorde att alla som var där definitivt vill återkomma är också någonting som gör mig väldigt glad. Eh, sen eh, när man fick se all glädje som var på trädgården efteråt. Det, det är magiskt. Och det glädjer mig extra mycket att se er två i det härliga tillståndet ni ändå var. Tummen upp på den. Ja, värst tror jag. Du var solklar värst och Det är inget vi tror. Det beror på hur man definierar värst. Men du, du såg ut och hade det trevligt. Vi har, vi har ju faktiskt en bild på det. Ja, det cirkulerar en underbar bild på Patrik ute på sociala medier. Vi ska se till att pusha den så ni hittar den också under hashtag en BB-pod Men du, André. En slutsåld kuppfinal som inte arrangeras av IFK Göteborg. Vad betyder det för IFK Göteborg? Det betyder givetvis mycket rent eh, varumärkesmässigt, PR-mässigt. Det förstärker den positiva publiktrend vi har haft så här långt i år. Eh, det tråkiga är givetvis att vi inte får tillgodoräkna oss alla intäkter utan nettot delas mellan tre parter. Oss, förbundet och Örebro och SK. Och hur blev fördelningen? Det är faktiskt inte klart än. Vi håller på att sammanställa det. Vi var ju en inhyrd evenemangsorganisation så att vi ska nu fakturera förbundet för våra insatser i samband med utförandet av finalen. Fakturerar ni även förbundet för de bengalerna som råkade gå av då? Ja, det hade varit eh, trevligt att agera disciplinnämnd i, i det här fallet men eh, nej, det kommer vi inte att göra. Vi måste ändå passa på att tacka IF Sköteborg nu då för en fantastisk uppstyrd Eh, bortsett från att det blir lite dimmigt där mot eh, slutet på kvällen så hade vi ju fantastiskt roligt fram tills dess Ja, tack själva skulle jag vilja säga då eftersom eh, en fest eh, framgång och upplevs givetvis även utgörs av de som är där och det får jag väl säga att alla som var på plats på trädgården bjöd till och gjorde det väldigt minnesvärt så att eh, ja, tack för Tacket, men tack själva. <laughs> men jag tänker även att ni organiserade väldigt bra på Opalen innan. Mm. Och att hoppen var där och sålde lite kampanjpriser på lite halvstukar. Och även den här fina tröjan som man fortfarande kan köpa med tryck. Ja, om man då tar kuppfinalsundagen här som ett exempel så arrangerade vi ju faktiskt tre olika evenemang. På tre olika platser under en och samma dag. Det började ju då med uppladdningen på Scandicopalen fortsatte ju sen på Gamla Ullevi där det var vår organisation som producerade matchen och allting runt omkring eh, och sen då eh, tack och lov så fortsatte det även på trädgården eh, och totalt den här dagen så hade vi ungefär 20 000 besökare på de här tre olika evenemangen och det är någonting som jag sa till min personal att de har alla anledning att sträcka på sig för för det är inte många evenemangsbolag som eh, klarar att ta sig an en sån uppgift eh, tre olika evenemang tre olika platser en och samma dag och till hade vi faktiskt också en livesändning från Scandicopalen. Hur många var ni som råd med det här egentligen där uppeifrån? Vi, vi är ju ungefär 4,5 personer om man räknar som är kopplade till marknadsfunktioner i föreningen. Men då ska tilläggas att en person eh, av de 4,5 har ju en receptionstjänst. Vilket innebär att man i väldigt stor utsträckning servar hela föreningens alla olika delar av verksamheten. från ungdomsverksamheten till försäljning, till kanslifunktioner, spelaservice etc. Hur trötta är ögat var spelarna när de dök upp på kamratgården dagen efter dagen? Nej men all, allvarligt talat, det är inte lika mycket rock and roll längre som det var en gång i tiden. De är mycket mer eh, professionella om man nu ska använda det ordet. Eh, väldigt målmedvetna och eh, anammade Jörgens uppmaning om att och fira kontrollerat. Eh, så att eh, nästan, nästan lite förpigga. För det är väl inget tvivel om att det inte är några problem att ladda om inför en hemmamatch mot AIK, antar jag. Nej, det är det definitivt inte. Känner ni positiva vibbar publikmässigt inför den matchen? Ja, som de andra matcherna så här långt i år. Så det är en positiv sving kring lovet just nu. Och vi ser ju inga tendenser på att den avmattas snarare tvärtom. Så accelererar den ytterligare och vi ska genom att jobba ännu hårdare driva på det tempot ytterligare. Det finns ett väldigt bra momentum just nu kring att driva upp intresset kring efs Sköteborg ytterligare till nästa nivå. Det är en väldigt svävande fråga då men det är väl ingen hemlighet att framgång föder publik. Eh, hur mycket kan ni påverka egentligen? Det sportsliga eh, absolut ingenting. Eh, men det som jag brukar säga att det spelar egentligen ingen roll om man nu ska vara krass eh, om det går bra på planen eller dåligt på planen. Det är hantverk vi utför Det är viktigt oavsett i sportslig motgång, vilket vi tyvärr har fått uppleva allt för ofta, så är ett väl utfört hantverk eh, viktigt ur den aspekten att det agerar skademinimerande. Det vill säga att intäktstappet inte blir så stort. Eh, men i sportslig framgång så är det givetvis viktigt genom att det ska optimera eh, möjligheten och dra in så mycket pengar som möjligt i framgången. Då. Sen är det givetvis två olika verktygslåd. Man får jobba med om det blåser medvind kontra motvind, men eh, vårt hantverk är alltid viktigt oavsett och vi ska alltid försöka lämna ifrån oss ett så nära som hundraprocentigt hantverk, oavsett vad som sker på planen. Du kommer kom ju ursprungligen från Bulgarien och sedan från exotiska Skövde. Hur hamnade du som marknadschef för Sveriges största fotbollsklubb? Eh, jo, eh, jag ärvde ju supporterskapet av min morfar som eh, hade det goda omdömet att presenterade mig i FFG Göteborg. Oklart när, men jag skulle gissa att det var kopplat till den andra uefa kupp det vill säga när jag var sju år gammal. Eh, och eh, därifrån så växte det intresset ganska tidigt så insåg jag att jag var minst lika intresserad av det som hände runt omkring eh, fotbollen det vill säga det kommersiella det jag tyckte att svensk fotboll och även nordisk fotboll för den sakens skull eh, tappade eh, och kanske inte riktigt hade tagit till sig det kommersiella tänket och det gällde i allra högsta grad IFG Göteborg då, som på den tiden inte behövde det eftersom man var så otroligt framgångsrika sportsligt och kunde åtnjuta då de här enorma vinstsummorna från Champions League-åren på 90-talet. Så att jag fick ett växande intresse. Och någon gång när jag gick på gymnasiet så bestämde jag mig för att det hade varit ganska trevligt i framtiden att jobba för i Göteborg. Ta sig in och försöka göra skillnad. Och en bra väg dit identifierade var vi då via IHM Business School i Göteborg. Så att efter att ha res lite, jobbat i Oslo i två år, så kom jag in på en Business School, fick praktikplats på IFK och... Ja, på den vägen är det. Har du varit engagerad som supporter i några sammanhang in, under tiden fram, fram till dess så att säga? Nej, inte, inte engagerad så till att jag åkte ju på matcherna. Mm. Jag åkte min första match när jag var 15 år. Det var faktiskt mot AIK från Skövde då. Sen har vi fler matcher följt därefter när internet kom där i början så fanns det inte riktigt lika många likasinnade i Skövde så hittade man ju då folk som resonerar och tyckte om IFG Göteborg och då var det ju den klassiska vägen via forum och blåvita fansigns på nätet som man då läste till och intresset växte den vägen. Men du började ju inte som marknadschef vad var din första befattning? Nej, första befattningen var väl marknadskoordinator, marknadsassistent mm. och på den tiden var vi Tre personer, mig inkluderat, som jobbar med de kommersiella frågorna i FG Göteborg. Under legendariska Hans Lundberg. Under Hans, jag som har lärt mig en hel del. Så honom är jag faktiskt eh, väldigt tacksam gentemot. Vi tänker oss att vi ska väva in en hel del av de massa, massa frågorna som vi har fått in till Andrej. Det är väldigt roligt att det är så många som har engagerat sig och skickat in. Jag har inte ens sammanställt det, men det är ju över hundra frågor vi har fått in. Jag har garanterat. Och hoppas att vi kan få med... Så mycket svar som möjligt på alla dem. Det kanske inte är så att alla frågor blir besvarade direkt, men någonstans inbakat ändå. Så vi börjar med en fråga från Facebook från Johan Björkenkrona. Hur ser en dag ut på jobbet för Andrei? De är likadana allihopa, eller? Ja, alltså min, min, min spontana tanke är faktiskt att jag ägnar alldeles för mycket tid eh, till att sitta i möten av alla dess olika slag. Eh, och jag har ingen problem med att sitta i möten så länge de är eh, givande. Eh, men det har varit en tendens det sista att jag blivit kidnappad till lite för många möten som jag inte är helt mm. nöjd med. Så att, eh, det enklaste svaret är lite för mycket möten just nu. Men nej generellt eh, sett så... Jag leder ju då marknadsavdelningen och... Eh, Jobbar ju egentligen då med de sakerna dagligen som vi har till uppgift att göra, det vill säga att eh, driva på intäkter kring biljetter och årskort eh, och all tillhörande service kring det. Eh, ansvara för förenings varumärke. Eh, hantera egentligen all extern kommunikation, det vill säga både som som sker i form av digital i den digitala världen, men även en del tryckta produktioner då, som vårt medlemsmagasin, matchprogram. Och en del publikationer och presentationer som görs. Eh, för min del så agerar jag även stödfunktion åt de andra avdelningarna i min roll som marknadschef. Eh, vi har också, då, som jag tror nämnde tidigare, också, receptionstjänsten på kamratgården som ligger under vårt ansvarsområde. Sen är det faktiskt så att vår avdelning också producerar då matcherna. Det vill säga allting egentligen som sker utanför launchen där våra partners är är det ju marknadsavdelningen som ansvarar för. Och det gäller då att bemöta alla de olika intressentgrupperna som finns i samband med match utöver de 15 allsvenska matcherna så har vi en del kuppmatcher, förhoppningsvis många Europa League matcher, eh, men också ungefär 20 andra evenemang där alltifrån nu på söndagen vi ska ner till Halmstad med Young Fellows eh, bortamatchresa eh, offer av olika slag, årsgårdsinnehavare för evenemangspersonal, kamratgårdsdagen externa träningar etc, så Ja, vi, har, vi har faktiskt en del att göra, vilket är kul. Men när börjar du på morgonen? Jag vet, jag har mejlat dig någon gång angående någon biljettfråga och jag tror jag fick ett mejlsvar här 5.36. Mm. Hur, hur, hur ja, långt arbetstånd äh, har du? Ja, det varierar väldigt, men jag är ju en morgonpigg människa och eh, ser ingen anledning att sitta hemma och vänta om jag ändå är vaken. utan eh, har jag möjlighet att åka till jobbet så gör jag ofta det ganska tidigt, ibland osund tidigt. Eh, nu har det förändrats lite för att vi har fått tillökning i familjen så att jag gärna med hjälpa till med morgonrutinerna numera innan jag sticker iväg. Men det varierar, men ibland på ett för tidigt. Men sponsorer och shoppen, ligger det under er också? Nej, det är ju det fördelningen. Man kan säga att delvis nu så gör det väl det när det gäller shoppen men generellt sett så är... Försäljningsavdelningen som leds av Jonas Henriksson de ansvarar för business-to-business-affären i FK Göteborg. Det vill säga det som många kallar sponsring. Det utgör en tredjedel av föreningens intäkter. Det jag och mina kollegor ansvarar för på marknadsavdelningen då, det är business-to-consumer, det vill säga biljetter och årskort. Men även hanteringen av som hör till medlemmar. Eh, och det utgör också en tredjedel av föreningens intäkter. Och resterande tredjedel då, för att knyta ihop säcken lite kring var EFG Göteborgs medel kommer ifrån, kommer ju då från tv-avtal, spelartransfers och butiken. Vi ska gå in lite på det som väldigt, väldigt många är mest intresserade av, nämligen publiksiffror och hur vi gör för att dra så mycket folk som möjligt till våra matcher. Arvid har frågat på Facebook här. Hur kan ni bli bättre på att marknadsföra matcherna så att vi fyller gamla Ullevi varje match? Borde inte vara svårt för en klubb som vår? TV-reklam och så vidare och så vidare. Vad gör vi för grejer då? Ja, men, man kan ju säga att till att börja med så delar jag ju Arvids uppfattning att eh, den självklara målsättningen för IFG Göteborg är att varje match ska vara slutsåld. Eh, Sen finns det också en ekonomisk verklighet att, och resurser att utgå ifrån. Vi har inte de resurserna så att vi kan dominera de reklammedier som finns, utan det vill säga tv, radio, i så stor utsträckning som många av våra supportrar skulle vilja. Jag får ju ofta förslag och frågor till oss varför vi inte annonserar på den ena eller den andra platsen. Och rent generellt sett så kan man ju säga att det beror på att det antingen är en god bit över den marknadsbudget jag har att förhålla mig till- eller så beror det på att vi inte bedömer att det går att skapa avkastning. Marknadsföringen bygger ju på när det kommer till den kommunikativa delen- att satsa en krona och helst få tillbaka två, inte 50 öre. Och eh, det är inte alltid det finns ett positivt eh, förhållande där- även om det gör det i allt eh, Men eh, som sagt, vi delar arbetsuppfattning- och vi kan definitivt slipa och spetsa till vår marknadskommunikation avsevärt. Det är lite som jag brukar säga- att folk tror ofta att en klubb som blåvit är som Real Madrid i organisationen när man egentligen kanske är som en ICA Quantum. Jag tror det är kryddan när du säger ICA Quantum dessutom. Ja, det gör det. För en kvantumbutik har ju i alla fall om man ser till antalet anställda så är de, så är de väl fler och även till omsättning. Men, 250 miljoner i alla fall. Kanske. Ja, och blåvit omsätter 110-115. Så att det, det är klart att vi är en halv ika kvantum och kanske en sjätte dels maxi Som två kubkonsumit typ Fritzla. <laughs> <Ja. laughs> Så man ska inte förvänta sig kanske att man kan köra heltäckande tack, helt tv-kampanjer och grejer utan man får jobba på den nivån man är. Ja, nej men alltså det är klart. Man, alltså, i grund och botten ska man alltid ha höga förväntningar på allt IF Göteborg gör. Men ibland då måste man också ställa sig frågan varför ingen annan dominerar och äger det mediala bruset så pass mycket. För det finns ju företag och organisationer, precis som du påpekar, som har långt mycket större marknadsbudget och resurser än IF Göteborg. Och inte ens de ser man överallt i Göteborg hela tiden. Men varför har vi då inte ett högre publiksnitt? Alltså om man tittar då, det som är positivt om vi börjar i den änden det är att vi har ökat vår årskortförsäljning för andra året i rad. Vi ligger just nu på den näst högsta siffran någonsin. Enda slaget av rekordåret 2012. Och vi har också en positiv utveckling i år där vi just nu ligger endast 200 under det publiksnitt vi hade 2009 på Gamla Ulve, just för stunden. Men det finns en del saker som vi när vi har analyserat vårt arbete, borde ha gjort annorlunda. Där vi tog vissa strategiska felbeslut och som vi till viss del tar skada av idag. Sen finns det också en del andra saker som har förändrats när det kommer till de förutsättningarna som vi har att jobba med och där vi kanske i lika stor grad inte kan påverka. Där då gamla ullevis utformning och erbjudande är en sådan. Ska jag dock nämna lite vad det är vi själva borde ha gjort annorlunda så har vi konstaterat att vi har varit för fokuserade på att vinstmaximera. Vilket har lett till att vi i de tillfällen det har funnits heta matcher, bra momentum kring EF Göteborg har dragit tillbaka vår marknadskommunikation, har dragit tillbaka erbjudanden mot utvalda målgrupper för att få så hög snittintäkt på varje åskådare som möjligt. Det har också lett till att vi till exempel har sålt slutmatchen mot AIK och Malmö FF på matchdagen istället för att sälja slut om kanske två, tre dagar innan och på det sättet då få hela den här diskussionen om det heta IFG Göteborg så lite för giriga snarare än att tänka långsiktigt, bygga en hype, det är definitivt en faktor. En annan faktor som vi också noterar att vi borde ha gjort annorlunda, det är ju att vi vi har även lite på samma tema då kring att vara vinstmaximerande hållt oss rätt mycket inom de målgrupper vi redan har vi har inte jobbat så mycket med utvidgning det vill säga att attrahera helt nya supportrar, för det är ju ett arbete som ofta kräver lite mer arbete och är lite mer kostnadskrävande än att jobba med de som redan finns i vår kunddatabas och öka deras antal matcher och snittköp då Men detta har ändrat tänket på nu då? Ja, det har vi gjort. Så att nu, nu, nu lägger vi en mycket mer offensivare taktik och vi, eh, vi konstaterar att vi kör offensiva erbjudanden även till stormatcherna med förhoppningen om att de ska sälja slut tidigare för att få till den här överspillande effekten eh, på de kanske då mindre attraktiva matcherna om man nu ska kalla några matcher med IFK Göteborg för mindre attraktiva. Men IFK Göteborg sägs ju vara folkets lag och eh, har ju mest supportrar i Sverige. Sägs det i alla fall. Mm. Ändå så... Kan vi inte låta bli att snegla av en sjukt på Malmö och på AIK och på Hammarby eller publikintäkterna? Vad gör de som är så mycket mer rätt än vad lovit jag? Men man kan kolla. Det finns faktiskt, om man tittar på de som ligger över oss i publikligan så har de faktiskt eh, tre saker gemensamt. Först och främst så har alla en modernare arena med en högre publikkapacitet. Nummer två. De har haft större sportsliga framgångar i modern tid än vad vi har haft. Nummer tre. Och det här är kanske det bästa sättet att rekrytera publik på lång sikt. AIK Djurgården och även Hammarby har i snitt tror jag 67 gånger större ungdomsverksamheter än NIF Göteborg. Malmö jag försökte faktiskt läsa mig till här om dagen och jag tror att det stod att de har aktiverat 1000 ungdomar. Vi ligger på 300. Medan och de som sagt ligger upp mot en 1800 2000. Och jag tror att Hammarby en bit är bit över 2200. Det finns inget bättre sätt att värva supportrar att sätta ett klubbmärke på tjejer och killar och involverar dem i din verksamhet de kommer stå upp för dina färger i skolan i sitt fotbollsutövande vilket gör att de på sikt blir supportrar vad jag menar är egentligen att de som inte hamnar i Hammarbys Djurgården, AIK och Malmös A-lag de hamnar på läktarna med en identitet och en samhörighet med föreningen som är väldigt stark så tittar man bara i den setupen så är ju alltså Stockholmsklubbarna sju gånger större föreningar än vad vi är by default, alltså i deras organiska verksamhet. Eh, och det eh, glädjande nog håller vi på att förändra just nu i och med tillkomsten av Göteborgs nya arena och den nya akademisatsning som gör. Så om tio år så kommer vår ungdomsverksamhet ha vuxit. Hur mycket då? Ja, eh, Rogers vision och mål är ju att vi ska ha ungefär en 18 000 tjejer och killar som går igenom det blåvita ungdomsverksamheten varje år. Sen betyder det inte att alla spelar i blåvet hela tiden utan det är då genom att jobba med samarbetsklubbar och inbjudningsträningar, olika kamper eh, etc. Så att det är väldigt, väldigt bra. Jag tror att den akademisatsning som just nu görs kopplad till Göteborgs nya arena den är inte bara viktig ur perspektivet att eh, rekrytera, eller odla talang för A-laget utan även faktiskt då som jag säger för supportrar. Roger är? Gustavsson, akademichef läffe fråga på Twitter Vad skulle andra göra om man fick 15 miljoner räkta i sin budget? Då skulle jag etablera en medieavdelning på EF som skulle bestå av en heltidsanställd journalist en heltidsanställd fotograf och även en heltidsanställd webbmaster som skulle följa A-laget under deras verksamhet. Eh, och sen så skulle jag investera i en ny digital plattform så att det de skapar kommer ut på ett eh, mer tilltalande och effektivt sätt än vad det gör idag eh, sen skulle jag nog faktiskt ge resterande det, det, som, det som blir över vilket är en betydande del av 15 miljoner till Mats Gren så han kan värva spelare. Kan inte jag bara få ta 1200 spänn därifrån och köpa plastbollar för dem? Nej. Så kan vi sparka ut plastbollar i varje match nej. Till, varför har vi inga plastbollar? Eh, Längre. Nej men det, pratar, det, jag får förklara här. Ja. Jag pratade ju alltså om plastbollarna som spelarna förr i tiden kom in med och sen sparkade upp på familjelektaren. Patrik, jag vet precis vad du pratar ja, om. Ja, men du, du, lyssnarna har, du, kanske du, inte vet. Du, du har tagit upp det här med plastbollarna med mig eh, flera gånger och eh, det är faktiskt fler än dig som har hört av sig. Så att vi vet att plastbollarna var ett kärt inslag i våra matcher. Vi vet också att de hade en väldigt bra eh, effekt, inte minst mot kids. Eh, och jag kan glädjande nog säga att vi faktiskt vill återinföra plastbollarna. Det vi har gjort är att vi har liksom identifierat, identifierat. Det är en kommersiell rättighet. Vi vill hitta ett företag som ser värdet i att göra det här. Precis som Ica gjorde när det begav sig senast. Men det har vi inte lyckats finna ändå. Utan, men det har offererats till åtminstone ett bolag tror jag. Eh, så, så om att, du har ett företag som vill sponsra plastbollar Så kom igen nu för Patrik kommer bli glad i alla fall Framförallt kommer min son bli glad Han kommer säkert bli blåvit ändå Allt annat vore väldigt konstigt <här> Jag vill bara betona att det är inte så lätt så att Om du står för kostnaden för plastbollarna så är, så är vi i mål Det är inte materialkostnaden <här> nej, nej, nej, vi nej, nej, är på. nej det är inte det utan vi vill även ha betalt för den rättigheten en exponering det Och paketera det med lite andra rättigheter givetvis <här> Nej för fan var dåligt Någon ja. borde avgå för jag hade lite bollar liggande hemma annars ja, ja det var ju synd Ja <här> Jake Box har frågat här på Twitter. Vilka konkreta önskemål kring ombyggnationer av Gamla Ullevi har blåvit hittills framfört till arenägaren, Till exempel kring planket, bortaläktaren, restaurangen etc. Vilka önskemålvisioner har man kring arenan som man kanske ännu inte framfört? Om vi börjar det börjar stort då och lång tittar, fråga. På, och tittar <laughs> på ja lång men bra och relevant fråga. Eh, om vi börjar stort då så är ju arenafrågan eh, utan tvekan förenings viktigaste fråga både på kort och lång sikt. Och när jag pratar kortsiktigt då så handlar det om att eh, dels känner jag alla till clean diskussionen där vi vill få till ett avtal där vi kan äga och kontrollera våra kommersiella rättigheter kopplat till matchdagen. Alltså det som säljs och köps i, på arenan går till klubben. Ja, man kan enkelt säga så här att i den bästa av världar så skulle vi vilja att alla som har, är på Gamla Ullevi, oavsett om det är en människa på läktaren i en loge eller en reklamskylt eller en restauratör eller krögaren då för kioskerna så skulle vi vilja att de har en affärsrelation med IFK Göteborg. För vi tror att vi är de som kan urvinna mest ur affären IFK Göteborg. Så det är ett önskemål vi har och det, har vi, det är ingen hemlighet att vi drivit i flera år utan att komma fram. Så att det, det är kort sikt och sen finns det även då investeringar i arenan som vi kan återkomma till där som Jakebox frågar efter. Men om man tittar liksom arenafrågan så är det egentligen som så att det finns fyra olika scenarier– för IF Göteborg och Gamla Ullevi eller IF Göteborgs arenafråga. Det ena det är att det börjar investeras i Gamla Ullevi. För Gamla Ullevi är trots att den bara är 6 år gammal har den åldrats väldigt snabbt. Eh, och den har vissa brister. Jag vill ändå vara tydlig med att säga att vi är väldigt tacksamma för Gamla Ullevi och att den också har otroligt många styrkor eh, som man måste fokusera på också. Men den har vissa uppenbara brister. Alternativ 1 är att eh, det börjar investeras i Gamla Ullevi och att man utvecklar eh, arenafaciliteterna. Eh, plus att vi får till ett arenaavtal då eh, enligt Klingkortmodell som vi är nöjda med. Vad är det som sätter stopp för Clean court just nu? Det är att vi inte kommer överens om den ekonomiska ersättningen för de rättigheterna helt enkelt. Och pengarna går just nu till? Pengarna, eller de kommersiella rättigheterna ja. från alla tre lag säljs idag av gotevent, eh, det kommunala bolaget då. Så indirekt, om jag köper en korv på Gamla Ullevi så sponsrar jag Geis? Alltså, du, du, du kan ju se det så eller som att du är med och finansierar en kommunal arena. Då. Eh, så kan man också se det. Vem är det vi ska Nej, eh, Jag tycker att ni ska mailbomba någon. <laughs> någon och jag tycker faktiskt ibland att gotevent kan få, för mycket, få oförtjänt mycket skit för att man får inte glömma att gotevent som är ett kommunalt bolag har ett uppdrag från statenspolitiker att förhålla sig till. På samma sätt som vi i Söteborg ibland har ett uppdrag att förhålla oss till från våra medlemmar. Eh, så att det är inte alltid man kan göra det man kanske tror och önskar och hade velat eh, Men en vanlig fråga på, på just Twitter är så här: Vad kan IF Kåterborg göra åt kioskfrågan det är för ja. långa köer till kioskerna men det finns egentligen ingenting då Jo, nej men nej, vi ska inte göra det så lätt för oss själva att säga att det inte kan göra någonting Vi för en löpande dialog med Rasta som ansvarar för alla kiosker och all mat- och dryckservering på Gamla Ullevi eh, och jag tycker också att de har blivit allt mer lyhörda, allt mer kundsföljda och inser värdet av att skapa en bra upplevelse för all publik på arenan. Så, så det är vad vi kan göra och alltid gör när det kommer kritik in till oss på kamratgården det är att vi, vi samlar den, strukturerar den och så tar vi den vidare till Rasta eh, med hopp om förbättring. Jag tror jag kommer komma med den när det gäller alternativen för, kring arenafrågan eh, och de olika alternativen då för att ett annat alternativ då om nu gotevänt och den kommunala regi arenan drivs idag inte får till det här, ja men då kanske det är som så att en annan aktör ska ta över Gamla Ullevi. Eh, om en annan aktör gör det och vi kan få till de förutsättningar vi önskar det vill säga en utvecklad arena, ett bra kommersiellt avtal då är det också en hållbar situation för IFG Göteborg både på kort och lång sikt. Men om vi inte får till alternativ 1 och 2, ja då är alternativ 3 det är ju att man tittar på en annan arenalösning eh, Kanske någon annanstans än just då gamla Ullevi. det vill säga en ny arena. Alternativ fyra, det vill säga att fortsätta som det är idag, i ett låst läge där vi då tycker att vi inte kan uppnå vår föreningsfulla potential. Det är vi nog ganska överens om alla i föreningen och det tror jag alla intressenter delar vår uppfattning att det är inget tillstånd vi kommer att stanna i i speciellt många år framöver. Så det här alternativ fyra, som du kallar det, alltså en egen ny arena som många vill ha det till. Det är inget drömscenario eller är det, är det något som överhuvudtaget finns på kartan just nu? Ja, men alltså alla de här olika alternativen jag nämnde var av den situation vi befinner oss i idag eh, inte är önskvärd men övriga tre är både önskvärda och eh, jag skulle inte vilja utsluta något som orealistiskt. För frågar du vilken support som helst så är det ju, står det ofta högst på önsklistan en ny arena, egen arena. Mm. Ja, och det, det är klart att det gör det eh, och och jag förstår varför samtidigt måste man ju givetvis vara ödmjuk inför det faktum att en ny arena det är ju en investering i, av ganska stora mått och det kräver bra samarbetspartners och aktörer som vill att ta den investeringen antingen då med IF Göteborg som hyresgäst eller IF Göteborg som en partner men var skulle man lägga den då hela stan är ju fullbilagd jag tror inte det är några problem att hitta en plats att lägga en arena på Göteborg Osala Senast jag, Nej, senast jag, senast jag, jag faktiskt eh, landade här över Göteborg så slår det mig hur mycket yta det finns runt stan. Sen är det klart att det måste finnas infrastrukturella lösningar som är kopplade till området. Men jag menar Kviber är väl en bra plats. Eh, där händer det ju grejer. För många har haft önskemål. önskemål om att man i så fall skulle bygga arenan uppe vid Kamratgården. Men där mm. pratar vi just infrastrukturella problem. Där vi bara har en liten delsjöväg som går och en spårvagn mm. som tar sig ut. Ja, och dessutom så är det väl ett naturskyddsområde. Så att jag... Det kan man alltid muta sig förbi. Ja, jag, det, jag, jag tror inte det. Jag, tror, man ska, jag tror, tror att om det alternativet som givetvis är det mest avancerade och kanske det minst troliga så är det nog inte Kamratgården, en ny arena för IFK Göteborg kommer att ligga på. Vad är det med på Gamla Ullevi som ni inte är nöjda med då? Nej men, och det är ju också någonting som engagerar många supportrar. Det ena är ju kapaciteten på Gamla Ullevi- för att få säten helt enkelt. Ja, alltså, till att börja med så är det som så att i de samband med de matcher då vi har som störst efterfrågan så har vi också som lägst kapacitet. Vi har säkerhetszoner och det är en konsekvens av en, en logistik som inte är optimal. Eh, vi har också alldeles för få sittplatser. Även när vi inte har säkerhetszoner så finns det ungefär 12 813 000 sittplatser. Ofta slutsålda eh, ganska tidigt faktiskt. Eh, Nedanför klacken har vi en sektion som heter I IOG, 2200 ståplatser, som vi däremot har oerhört svårt att eh, kapitalisera på. Eh, så att det vore en önskvärd förändring att göra någonting med sektion IOG, öka antalet sittplatser och skapa en situation där vi inte behöver jobba med de här säkerhetszonerna som, som begränsar kapaciteten. Efterfrågan är som allra störst. För det gör ju också att vi inte får de här topparna i eh, våra. Stormatcher som både Djurgården, AIK, Hammarby och Malmö kan åtnjuta i, på sina arenor. Många efterfrågar den här dortmund som har funnits. Har det funnits tankar på att bygga ner hela den kortsidan så att det blir som en lång stor trappa? Ja, det har funnits tankar på det. Eh, dock ska tilläggas att det inte är någonting som har tittats på på djupet. Eh, och vi får vara ödmjuka för där att en sån investering, det är en ganska stor investering skulle jag spontant säga, utan att vara byggnadstekniskt eh, utbildad. Eh, och då är vi i den situationen att det är en kommunal arena som är avsedd för fler hyresgäster än 9 Göteborg och att man på något sätt måste kunna motivera den investeringen med då kanske en tillhörande intäktsökning. Eh, och, och det är ju det som gör att det blir svårt i de lägena. Ja, nu låter det rent generellt sett liksom, som jag pratar ner gamla oljor. Vi väldigt mycket. Och Gamla Ullevi har också sina fördelar. Jag vill verkligen säga det. och Vi vinner ingenting på att fokusera på alla brister. Vi måste också prata om det som är positivt. Och det finns få arenor i Sverige som har den stämningen. När det kokar inne på Gamla Ullevi, då kokar det verkligen. Vi såg det senast i söndags i samband med kuppfinaler. Vi kommer att se det när vi möter AIK på torsdag. och Vi kommer förhoppningsvis att se det många mer matcher framöver. Alla som sitter på en sittplats på Gamla Ullevi ser väldigt bra. Oavsett om de sitter i hörnen eller inte. Så att arenan har också sina eh, styrkor vilket vi kan bli ännu bättre på nytt nyttja. När det ändå nämner AIK vi ska nog vara glada att vi inte fick en Friends Arena i alla fall. Du, en fråga från Daniel Haglund. Varför tilldelas AIK 1900 biljetter? Det ska väl vara 10% av arenas kapacitet. Som mot AIK är 17 000, så ledes 1700 biljetter. Eller? Det stämmer att Äh, gästande lag i en liten överenskommelse inom svensk fotboll ska tilldelas 10%. Eh, det är så här att när vi möter AIK och andra lag eh, och de då kallas högriskmatcher så begränsar vi det nedre etaget till 1300 platser för att det ska finnas en liten, liten zon mot levande sittplats allra längst bort. Eh, och 1300 är inte 10% av arenas totala kapacitet. Eh, och då man undrar ju då många, men varför låter inte de fylla den sessionen först och sen fylla där uppe? Och där är det ju alltid då, det är en löpande dialog och avstämning mellan eh, de båda föreningarna säkerhetsansvariga och polisen. Och om man då säger från AIK:s sida att det finns supporter som kommer köpa sittplatser, då eh, finns vi, står vi egentligen inför två val: antingen du inte erbjuda dem några sittplatser eh, och därmed riskera att få dem på en session där vi kanske inte vill ha dem och inte heller kan eh, bygga en fungerande logistik kring. Eh, vilket kan gå ut över övriga publik eller att faktiskt sköta det på ett kontrollerat sätt. Och, eh, den lösning vi har nu, jag förstår att den kan uppfattas eh, provocerande av många- för att man vill gärna fylla arenan med så många supportrar som möjligt. Men vi blir ju faktiskt bemutta på samma sätt om vi har liknande önskemål på andra arenor. Eh, I Malmö till exempel, som en del tar upp som ett exempel- då, där man kräver att vi ska köpa ett visst a, ja, men De har en liten annan arena där de nästan kan ha både sitt plats och ståplats på samma sektion- vi har ju ett nedrocket och ett etage, eh, som gör det lite svårare. Var blev vi erbjudna sitterplatsbiljetter på Friends Arena? Arena. Eh, ja, jag... Vet ni när som frågan har ställts faktiskt? Men jag tror faktiskt att om frågan ställs Så kommer vi bli det Jag vet att det pågår diskussioner nu med Hammarby Inför den viktiga borta-matchen här 7 juni Då vi kommer att bli tilldelade en sittplatssession Om det finns behov ska tilläggas Det finns nog något hörn på sjunde våningen Bakom draperierna någonstans yes. På Frens Arena <laughs> Robert med väldigt många andra Faktiskt ska jag säga här Frågar eh, planket Det funkar inte Planket måste bort i alla fall på höjden. Det var mer ett konstaterande, men du kanske har en åsikt kring planket du med. Förklara nu Pat Patrik, om det är någon som inte vet, vad är det för plank? Planket är eh, en sorts avskärmning som sattes från höjden och neråt för att eh, minimera klacken på höjden, kan man säga, och bredda ut den. Och det har väl mycket med de här studsningarna och göra, eller gungningarna som var... Vibrationsdämpare, Vibrationsdämpare? Nej, men Det var ju vibrationer i husen På andra sidan åren bort mot gårda Som inte fick förekomma Om jag minns rätt nu va Ja planket tillkom av två uh, anledningar Ett för att sänka kapaciteten På kommandobryggan som då inte hade Den efterfrågan som vi glädjande nog ser idag Där flera matcher är slutsålda men sen var det också för att den genom att eh, minska antalet personer där också hade en positiv inverkan på skakningarna som är ett stort problem för eh, gamla Ulvi och på sikt även oss om inte det åtgärdas då. Så att det var de två anledningarna planket kom till. Eh, skakningsproblematiken kvarstår, eh, dock inte uppdaterad på det absolut senaste statuset men där är det ju en situation som inte är helt optimal för att om vi överstiger de här värdena som är satta Eh, mer än två gånger per år som vi kan medla. så kommer det utgå ett vite först till eh, fastighetsägaren Higab som jag tror kommer att passa det vidare till driftsbolaget Gotevent som jag är helt övertygad om kommer att passa det vidare till eh, hyresgästen i Göteborg. Och eh, vad vi kan göra då, vi kan givetvis säga att arenan är felbyggd att vi tycker det är orättvist men faktum kvarstår det är ett problem för de som bor på andra sidan ON och det finns det är ett ärende hos miljö- och miljöförvaltningen. Den striden vinner inte vi. Den blir kostsam och besvärande för oss. Så att jag tycker att alla som så att säga, vill ge sköterbord i hoppas på en bra lösning i det skakningsproblematiken. Tittar man sen på planket och, och tar bort det. Så ställde vi faktiskt ändå frågan inför den här säsongen eh, för att nu känner vi att det finns ett växande intresse kring EFG Göteborg och att faktiskt kommandobryggan flera matcher skulle kunna gå upp på de 2400 i kapacitet som den har i sin ursprungliga utformning. Planket tar hur många platser? Ja det drar ju bort då 600 platser ungefär. Eh, och vår fråga då till gotevent, det var egentligen att <hör> om vi tar bort planket eh, och vi i dialog med våra supportrar eh, kan enas om att det inte ska hoppas i den utsträckningen eh, och IFK Göteborg dessutom åtar sig att stå för kostnad uppsättning om det inte efterlevs är det då ett alternativ att ta ner planket eh, men det fick vi då nej på. Och Den frågan ställer vi dessutom två gånger. så att vi, vi har utrett den frågan. Eh, och det här är också ett sånt exempel– där vi någonstans måste acceptera– –att vi är en av flera hyresgäster på Gamla Ullevi– –och vi äger inte alla beslut och eh, tillhörande processer själva. Så du kan alltså inte eh, själv bestämma att planket ska bort? Nej, varken jag eller IFG Göteborg då. Eh, tyvärr. Men jag känner lite så här. Om jag som hyresgäst hyr mig in någonstans– mm. –har fått blivit lovad en förutsättning– och sen så kan inte, så är själva byggnaden felbyggd. Då får man ju bara åtgärda det. Ja, och då skulle ju då kommunen kunna svara att eh, vi har åtgärdat det så gott vi kan genom att investera 25 miljoner kronor i stöddämpare. Eh, men tyvärr så kvarstår problemet. Och eh, IFG Göteborg, om ni tycker det är en eh, ogynnsam hyresituation det här har de inte sagt, vill jag tillägga. Men så skulle de ju kunna säga att då får ni väl hyra någon annan arena. Eh, alltså... Är ni med mig? Vi har ju inte så många alternativ. Och det är lite det här jag återkommer till. För att jag vill inte. Jag tycker ändå att någonstans gamla Ulle vi har sina brister precis som Friends Arena, Malmö Stadion till och två. Men jag tror att vi gör oss själva en stor eh, tjänst genom att i allt större utsträckning fokusera på det som faktiskt är bra med gamla Ulle och de möjligheter vi har. Istället för att handlingsflamma oss själva kring de nackdelar vi har. Men det känns lite som att vi måste klämma in publiken här och där för att få in så många som möjligt just nu. Nej men så är det ju, det är ett problem. Vi har en låg kapacitet när efterfrågan är som störst och, och det finns också alldeles för få sittplatser i förhållande till så som efterfrågan ser ut idag. Så är det. Då har vi en fråga som snuddar lite vid detta vi har pratat om här. Markus Torumar frågar på Facebook. När vi flyttade in på gamla Ullevi lovades dyrt och heligt att vi inte skulle flytta matcher till nya Ullevi köp årskort så är du garanterad plats för budskapet. Nu hintas om att matcher kan komma att flyttas ändå på grund av gamla Ullevis begränsningar. Vilken strategi gäller? För mig är huvudsaken att vi får så stor publik som möjligt tillräckligt. Ja men det är bra. Men då, för då delar ju Markus vår uppfattning där. Eh... Som sagt, den dagen vi flyttade in på Gamla Ullevi så var det en arena som tog 19 000 åskådare, även i samband med de så kallade stor-slash-högriskmatcherna. Så ser inte verkligheten ut idag, utan som jag sa tidigare så är kapaciteten som lägst när efterfrågan är som störst. Vi måste skapa tillväxt kring EFG Göteborg- det vill säga öka våra intäkter och antalet supportrar. Och eftersom vi inte kan göra det i samband med de matcherna- där förutsättningar är bäst för att göra det- så återstår ju vi om inte vi gör någonting- till att antingen öka snittintäkten per åskådare- eller höja lägstanivån på våra publiksiffror. Det är givetvis någonting vi också ska jobba med. Men caset blir så mycket lättare- om vi dessutom adderar möjligheten att- vid enstaka tillfällen med rätt förutsättningar- också flytta en till två matcher per säsong till Ullevi och där kanske då dra 30 till 40 000 åskådare och kanske dessutom skapa en tradition av det. Om jag fick drömma fritt så skulle jag ju gärna se att IFK Göteborg som kanske varje år inledde hemmapremiären på Ullevi eh, inför 35 000-40 000 åskådare för att verkligen sända en signal till allt och alla att nu drar allsvenskan igång. Eh, sen skulle det visa sig så väl att vi dessutom är med en guld... Eh, strid så kan det finnas förutsättningar att återvända lite senare på östen. Så att jag, jag tycker man ska se det som så här att det är för IFK Göteborgs bästa det är för att föreningen ska växa är man då orolig för sin, sin plats den komfort och den inramning som det kommer att innebära så är det givetvis en extremt prioriterad fråga för oss vi har ett färdigt case för hur vi ska göra vid en flytt och där kommer vi att prioritera vissa grupper, det vill säga primärt våra årskortsinnehavare genom att ge dem en service och en möjlighet så att de också ska gå därifrån och tycka att det här var en rolig upplevelse hit kan jag tänka mig att komma fler gånger kan du berätta vad du har i pipen då? Vad jag har i pipen? Nej men det, det är väl ingen hemlighet att om förutsättningarna är de rätta så är det inte otänkbart att vi kan ha en match där redan i år och så här långt ser det bra ut. Det går bra för oss sportsligt och ska man då titta på aha, när ska det ske så finns det ju faktiskt en match där i höst i slutet på september Ska vi ska möta Hammarby. Jag sitter inte här och säger att det är klart att den matchen ska flytta dit för att som sagt vi vill verkligen känna att det är rätt förutsättningar så att den första matchen på Ullevi blir bra men det är definitivt en kandidat. Det är väl ingen hemlighet att det har varit ett svårt ekonomiskt år 2014. Hur mycket mer skulle en sån här flytt kunna ge intäkter då? Ja, men det beror ju eh, lite på liksom snittintäkt och givetvis åskådarantal eh, då. Men ponera att vi kan då istället för kanske 16 000 på gamla Ullevi eh, addera ytterligare då 20 000 åskådare. Och en snittintäkt på 150 kronor så är det faktiskt 3 miljoner kronor. Vilket är en senlig summa pengar. Eh, men så att båda av den anledningen då, givetvis att vi ska dra in pengar till EF det är jätteviktigt. Vi behöver resurser för att kunna återinvestera i verksamheten och ställa ett ännu mer slagkraftigt lag på planen framöver. Men det handlar ju också om att i de här tillfällen när efterfrågan är som störst kunna ta emot så många som möjligt så att den blåvita familjen faktiskt kan expandera och växa. Vi kan ju tyvärr inte göra det idag. Vi får ju faktiskt säga nej till folk eh, som vill gå på gamla Ullevi. Så vi som är i kärnan och går på alla matcher vi får göra en liten uppoffring för att både ekonomi och nya supportrar ska kunna komma till blåvit helt enkelt. Ja, om man väljer att se det som en uppoffring så hoppas jag ändå att man tycker att, ja, ja, att det är för den goda saken, det vill säga IFK Göteborgs välmående och bästa både på kort och på lång sikt. Men vi hoppas ju att vi ska kunna göra det på ett sätt så att även de mest lojala, det vill säga våra årskortsinnehavare också går därifrån med ett leende på läpparna och tycker att det här var faktiskt en ganska bra grej. Men när du säger att göra det till ett speciellt tillfälle en till två gånger per år, vad mer gör man utöver en vanlig match bortsett från flytt då? Ja, men när jag pratar om tillfället slash förutsättningen så handlar ju det om att primärt om att det måste, det måste finnas en möjlighet att då attrahera uppemot en 30 000 åskådare för vi vill inte återvända till Ullevi och konstatera att vi blev 20 000 det var en ganska dålig upplevelse utan det handlar framförallt om att det ska finnas en bra förutsättning för en stor och attraktiv publiksiffra men sen tittar vi även på att man kan addera andra twister till ett fotbollsevenemang för att göra det till något mer än en vanlig fotbollsmatch jag nämnde ju en, alltså en återkommande hemmapremiär skulle ju kunna vara en sådan tema. Men om vi nog planerar att vi får en sån här match mot eh, Bayern när de kommer ner eh, som har haft lite en liten hype i år. Om jag då vill ta med mig lite folk som, som jag inte normalt sett går med, hur, hur kan man göra det då? Om man nu ska mobilisera hela staden? Ja, då är ju det eh, faktiskt en, eh, en sak som eh, mina eminenta kollegor Josefin och Linda faktiskt har löst. Tanken är i upplägget att man Förutsatt att du har årskort då, att du ska erbjudas en värdecheck motsvarande det du har på Gamla Ullevi. Och att du med den värdechecken sen ska kunna välja plats på Ullevi och samtidigt köpa till ytterligare biljetter till ett lite rabatterat pris då. Just för att du är årskortsinnehavare. Och för att vi vill uppmuntra dig att nu ta med den där kusinen eller jobbarkompisen som utger sig för att vara blåvit men aldrig går till Gamla Ullevi. Så att ja, det finns en, en, en tanke och ett system som Josefin och Linda har tagit fram där. Så mitt mantra som jag tjatar om kan bli verklighet då, alltså bring your friends. Ja, men vi pratar också om att IF Sköteborg ska växa i supporterskaran. Ser vi något tydligt mönster i vilken typ av supporter som saknas? Ja, det gör vi definitivt. Jag menar, vi säger ju att våra läktare ska spegla samhället i stort och då kan vi konstatera att vi framförallt har misslyckats på två punkter. Och det är ju då personer med invandrarbakgrund och även kvinnor eh, som i, inte i tillräckligt stor utsträckning är representerade på våra läktare idag. Vad gör man för att locka dem? Vi har ju framförallt gjort ett analysarbete, vi har haft fokusgrupper, vi har gjort marknadsundersökningar, vi har även genomfört events där vi har testat eh, olika saker eh, vi kanske har varit lite naiva för att faktum är att det skiljer sig inte så mycket. Om vi nu ska ta tjejer och kvinnor som ett exempel så har de, har de i stort inte så speciellt mycket annorlunda önskemål än vad, än vad vi killar har tvärtom, de uppskattar samma saker kopplat till fotbollsevenemangen som vi gör en bra stämning, en bra match ett härligt tryck från läktarna bra service givetvis där de möjligtvis kan ha synpunkter på det är ju viss, vissa ordval och så på läktaren kanske då den retoriken som inte alltid är helt hundra har vi fått till oss. Eh, så att jag tror att generellt sett så handlar det det finns vissa lag som har lyckats med det mycket bättre än vad vi har gjort. hocken är ett bra exempel på de mycket högre andel tjejer eh, på sina matcher. Eh, jag tycker mig även se, eh, när man ser svepande publikbilder från eh, Tele2 Arena, att även Hammarby har lyckats väldigt bra där, eh, faktiskt. Eh, och eh, vi, vi har tyvärr inte nått ända fram där och eh, vi har ett jobb att göra. Ni har inte gett upp Definitivt inte. Vill tjejerna bara ha rosa halstuka? Nej, det är det är lite det det det handlar om att jag tror att vi har tillräckligt starka värden kopplade till vår live -upplevelse. och den, den är attraktiv oavsett kön eller bakgrund och den stämningen som supportrarna till EF Göteborg skapar på Gamla Ullevid, det är våran främsta selling point. Om man kikar på den andra gruppen här då personer med invandrarbakgrund så tycker jag mig ofta höra förslagen från olika supporter att lägga ut en träning i, ute i förorten i veckan och, och göra ett arrangemang och, och bjuda dem på matchen och, och, så vidare och så vidare. Vad gör vi i, i den här riktningen? Ja, allt det du nämnde där har vi faktiskt gjort och kommer även att fortsätta att göra. Eh, vi hade en träning på Grats Arena förra året i samman samarbete med Hisingsbacke FC. Eh, vi kommer ha en eh, sån extern träningsevent som vi kallar det även eh, i år. Eh, minst en gång, förhoppningsvis två. Eh, sen har vi gjort en rad andra olika aktiviteter riktade då mot den här målgruppen. Men, eh, till exempel vad? Vi var, vi var ute för en tid sedan i, i samverkan med Ica Max i Angered och hade ett event där vi arrangerade en tävling om man kunde vinna blåvita tröjor. Eh, väldigt, väldigt uppskattat. Jag tror vi... Hade närmare 400 faktiskt som var där och aktiverade sig. Jag har aldrig sett så mycket blåvita tröj i någon stadsdel och de där kommer nog finnas där ett tag framöver. Men rent generellt sett, det finns inga quick fix. Det handlar om att vi måste... vi måste liksom vi måste fortsätta jobba. Trägen vinner alltid i det långa loppet. Men, men, men faktiskt, som ni säger, inte sitta här på våra stolar utan faktiskt ta verksamheten att och göra kontinuerliga nedslag eh, över hela Göteborg eh, för att omfamna det. Jag tror ju en sak som verkligen kommer att bidra här det är ju så att säga, utökningen av akademin. Eh, den kommer att accelerera det här väldigt mycket framöver eh, och även då verksamheten i Göteborgs nya arena. Som jag tror kommer göra underverk just på den punkten. När man gör investeringar så pratar man ju ofta om något som heter ROI. Det vill ja. säga eh, krona tillbaka per investerad krona. Om man ser det till skänkta biljetter och så vidare. Eller rättare sagt inbjudningsbiljetter. Mm. Vad får ni tillbaka för ROI på en sån grej? Ungefär? Return of investment. Det beror lite på målgrupp och tillfälle. Men vi jobbar ju väldigt aktivt med erbjudanden till alla matcher. Det är... Väl, både på gott och ont, eh, sånt som inte alla supportrar ser. Eh, anledningen till att jag tycker det är gott Det är kanske för att man ibland kan uppfatta det som stötande att IFK kör så mycket erbjudanden och kampanjer. Om man då har betalt för sitt årskort på ont eftersom en del tror att vi inte gör den sortens aktiviteter. När vi räknar och tittar på andelen personer vi exponerar erbjuden för inför varje match så är det hiskliga summor ibland upp mot en kvarts miljon inför en match. Vi går via de olika kommunala bostadsbolagen, vi går via kundklubbar, fackförbund, de stora arbetsgivarna i Göteborg. Så att vi är väldigt aktiva mot idrottsföreningar i flera olika idrotter, sökt upp till Dalsland, ner till Halland. Jag tänkte just mot den här kategorin vi just pratade om. Ja men de finns ju där de finns i alla högsta grad där och ja return of investment i det fallet att vi vet att kommer man till en match på gamla Ullevi oavsett om du har betalt för biljetten eller inte så skulle vi väl vilja påstå att ungefär 3-4 på 10 ändå har en ambition om att återkomma det är i alla fall vad de har sagt när vi har frågat dem sen har vi inte kunnat följa upp om de faktiskt har gjort det i alla, all utsträckning då och det är egentligen oavsett eh, målgrupp. Så att det finns, det, där finns det en bra metodik för att växa den blåvita supporterskaran. Så svaret på frågan: Varför bjuder ni inte in dem och dem och dem, den klubben här och där och där? Det, svaret är att det gör vi. Ja, det gör vi. Både fritt ibland, men ofta genom då, eh, kraftigt rabatterade biljetter. Eh, sen är det inte så lätt man ska veta det, vi hade ju energikicken som är ett fantastiskt evenemang som drivs i föreningsregi 5 000 elever i årskurs 5, då är man 12 år gammal, alla de var välkomna på matchen mot Falkenberg eh, och vi lämnade också med ett extremt förmånligt erbjudande till deras föräldrar eller syskon som ville följa med 60 kronor per biljett eh, utfallet blev, tror någonstans runt 800 åskådare, så att det är inte så lätt så att om vi säger att alla är välkomna gratis kommer gamla Ulleby vara fullt varje match. Det funkar inte så. och Man måste också vara väldigt försiktig med att jobba på det sättet för att du nedvärderar då samtidigt produktens eh, värde. Du signalerar ju desperation. Jag menar Vi har ju sett jättemånga klubbar, inte minst det här i stan som har släppt in alltifrån, all 18 år gratis i, i, under en ganska lång tid. Jobbat med fribiljetter. Och eh, vi har även sett det på andra håll i Sverige och det ger ju inte de ökningarna eh, de tror. Är det någon korplag du menar då? eller? <laughs> Nej men det, det, det är ju fler lag men så är det ju och det, ja, jag kan förstå att man tar till de medlen eh, absolut eh, men, men jag tror det är viktigt att även i svåra tider våga vara långsiktig och framförallt tänka på att man ansvarar för ett varumärke som ska överleva mer än dagen See you guys <laughs> När vi ändå pratar publik och, och erbjudanden och årskort och så vidare då har vi fått en fråga från Klang här på Twitter Bäste André hur planerar ni att ge årskortsköpare mer förmåner, samarbete och rabatter med partners övrigt? Vi utvecklade faktiskt förmånerna kring årskort ganska rejält inför den här sången skulle jag vilja påstå. Vi adderade en kick-off för alla årskortsinnehavare. Ett evenemang som var, ingick i årskortet. Vi adderade också en annan väldigt efterfrågad servicefunktion i form av platsbyta service Som innebär att du som årskortsinnehavare, vissa utvalda matcher, kan byta plats för att just som Joakim tidigare var inne på ta med vänner och kollegor som normalt sett inte går på blåvitt. Eh, där till så har vi faktiskt eh, fler i byrån än någonsin men det är en punkt som vi definitivt kan bli ännu bättre på. Och just det här med att deras förmåner eh, oavsett om det är krassa förmåner från partners så får man rabatt på gymkort eh, eller eh, matkasse eh, så tror jag mycket på just närheten till laget Oavsett om det sker i form av ett evenemang eller rent informationsmässigt. Ehm, där Vi skickar ut mejl till alla in inför varje match. Men det är klart, där finns det mer saker att göra också. Där kan vi bli ännu mer exklusiva. Men vad är det viktigaste argumentet för att folk ska köpa årskort? Är det att de tjänar pengar eller varför köper de årskort? Ja, det skulle jag vilja säga är nog den främsta anledningen till att många köper årskort. Dels för att det, det är ekonomiskt fördelaktigt. Jag tror att du som sämst sparar tre matcher. Eh, och som bäst på klacken så är det väl eh, nästan upp emot en 7-8 eh, matcher eh, som, som, som du sparar. Eh, en annan är ju då när det gäller sitt plats att man vill vara säker på att ha sin plats. Det är väldigt viktigt att just den stolen är den plats man ser IF Göteborg på ifrån. Det börjar ju faktiskt nu nog bli samma sak när det gäller klacken i och med att det har varit slutsålt på klacken fyra av fem matcher nu. Så märker vi ju redan den möjligheten också framöver här att sälja ännu fler årskort på kommandobryggan vilket jag tror är sjukt viktigt. Sen är det för många ett viktigt lojalitetsbevis. Man vill göra ett statement. Jag har årskort till EF Göteborgs matcher. Oavsett om man inte ens har för avsikt att gå alla matcher så är det faktiskt många som köper årskort av den anledningen. Och sen så vet jag också att väldigt många som något år har hoppat över att köpa ett årskort eh, och vi sen har kört en kampanj ringt upp dem som eh, konstaterar att eh, det är ju ganska omständigt att köpa biljett till varje match också. Eh, och inte just att det är besvärligt men det är ändå någonting man kanske drar på det sista så får man inte den bra plats som man hade önskat. Eh, man hamnar i biljettkassorna på Gamla Ullev matchdag vilket inte är en jätte eh, härlig upplevelse alla gånger. Eh, och och, ja, konstaterat att det är ganska bekvämt att ha ett årskort också. Jag hör ofta er prata om att det är en lojalitetshandling. Jag vet inte om det är så många som ändå tänker på det sättet och lägger 3500 kronor för någon form av lojalitetshandling. Finns det inte någon möjlighet att göra fler mervärden? Jag har sagt det länge att jag skulle vilja att årskortet var lite som ett enjoy-häfte där man samlar så mycket erbjudanden som möjligt från partners som är unika i årskortet. Det vill säga, du kanske får nu gör jag reklam här, 10% på göta trafikskola och massa andra erbjudanden. Finns det något sådant arbete? Ja, alltså vi har ju som sagt, eh, jag tror att vi har erbjudanden från partners, eh, från 4-5 olika partners idag. Och hur många eh, partners finns det? Ja, det finns ju bra många mycket fler än fyra fem stycken, tack och lov. Men det är inte alla som har produkter som passar konsumenter i det avseendet. Eh, och men det är definitivt, det, det kan förbättras. Det är inget snack om saken. Och jag tror också att det i viss också kan vara en sak som får folk att faktiskt gå över tröskeln och skaffa ett årskort. Men jag, jag tror ändå någonstans på att, att utveckla så att säga även andra mervärden som kick kickoff, nära till laget, kanske information men också just att... För tur i samband med Europa League-match och de värdena är ännu viktigare om man ska vara helt ärlig. Men det behöver inte utesluta att vi kan göra både och. Själva det årskort när jag bodde tio år i Stockholm så att det kan funka så med. Nej men jag, bara flika in det. Jag, jag kan ju inte gå ut och lämna ut enskilda personers namn och så, men alltså det finns väldigt många blåvita supportrar som, som faktiskt köper årskort eh, trots vetskapen om att de i princip inte kommer kunna se mer än en, två matcher per år eh, för att de tycker det är viktigt så att det fin de finns där ute, på Patrik de är kanske inte så många så att vi ska förlita oss på dem för att skapa ytterligare tillväxt, men, men de finns där och de tycker ändå förtjänar att hyllas. Jag tror fortfarande på mitt eh, enjoy vilket kommer göra att folk inte kan motstå, för det ska räcka med en bra deal på ett kostymköp så har du ändå kännat in det här årskortet. Vi tar till oss den. Massor av folk har ju såklart frågat om det här med ny stjärnsponsor eller vad vi kallar det. Fredrik Galman på Instagram har frågat precis så här. Hur går arbetet med att fixa stjärnsponsor? Kommer vi ha löst en stjärnsponsor innan säsongen är slut? Det här är ju givetvis också en viktig fråga för föreningen och den figurerar ju återkommande i media. Det arbetet leds nu av klubbdirektör Martin Körsvelde tillsammans med försäljningschef Jonas Henriksson. Jag involveras ju också givetvis när det kommer till skarpläge. Det kommer alltid att finnas ett stort intresse av att exponeras med IFK Göteborg. Men jag kan egentligen bara återkoppla till det som Martin har sagt i media. Det vill säga att det är viktigt att få till rätt partner till rätt förutsättningar snarare än att få till någon snabbt. Så att förutsättningarna är goda. Vi får se när vi har en ny stjärnspans. För, för oss som följer det tätt så säga, så kan det ju kännas lite som att det var hett inför säsongen men nu har det klingat av lite. Det är inte så att, att det har sinat och att vi inte har några spår utan det finns några spår som, som, som vi jobbar med. Absolut. IF Göteborg är som sagt det är intressant och kommer att vara det i väldigt många år framöver. Och det påverkas inte av att säsongen har startat Samtidigt då givetvis så är ju en del matcher avverkade Och man får ju kanske titta på lösningar Lite beroende på när en affär eventuellt skulle bli klar då När den i så fall aktiveras och börjar gälla Sen i samband med detta då Så frågar jag ju folk För att den stora fördelen som kommer Med att vi inte har någon sponsor på tröjan Är ju nu att tröjan är jävligt snygg Som många tycker Inklusive jag såklart Eh, många vill ju veta om man kan köpa en ren tröja i shoppen någon gång i år. Jag stämde av det med eh, Joakim Fjällgård, vår merchandise-chef här. Och eh, ja, svaret är ja på den frågan. Det kommer att komma in ett begränsat antal tröjor utan eh, brösttryck på. Limited edition. Eh, så kan man säga, definitivt. En sån ska jag köpa. När kommer de? Vad sa Joakim? Jag tror att han sa att det var i slutet på juni, början på juli. Men kolla gärna dubbel, kolla gärna där på vår hemsida. Vi kommer givetvis kommunicera det brett och förmodligen med största sannolikhet kopplar det till någon typ av event när den försäljningen startar och sker. Då ska jag ställa en fråga till våra lyssnare. Hur mycket mer skulle ni kunna tänka er att betala för en tröja utan reklam än de med reklam? Hashtagga med BB-podd. Ludvig frågar här på Twitter Underskott på 10 miljoner, ingen stjärnsponsor Bör jag vara orolig? Det är ju ingen hemlighet att vi befinner oss i en eh, extremt utmanande situation eh, det Extremt utmanande? Vad betyder det? Nej men Det betyder att eh, den kurvan som finns just nu kring det ekonomiska resultatet i Göteborg inte kan fortsätta speciellt länge eh, för då, då är det ju givetvis allt annat än bra eh, så att eh, en viss oro är ju både sund och har med de här lägen och Det ska man givetvis ha. Eh, Då tycker jag ändå att man kan känna sig trygg i att det just nu pågår ett väldigt bra arbete för att förändra den här situationen till, ett, till det bättre. Vi har gjort den resan förut. Vi hade noll kronor i eget kapital 2006 och en skatteskandal i ryggen. Eh, till dagens situation med ny kamratgård, fantastiska planer, ny träningsanläggning, den trupp vi har och den organisation. Eh, så att eh, vi ska göra den resan igen och sen ska vi se till att aldrig mer hamna där. Jag vill ändå passa på att ta tillfället i akt här och säga det att det finns väldigt väldigt mycket kompetent folk nu i FG Göteborg på ett sätt som inte jag inte har varit med om tidigare. Och Då pratar jag verkligen om högst uppifrån styrelsen, genom klubbledning och ner hela vägen. Jag tycker att vi, vi går från klarhet till klarhet. Vi är långt ifrån perfekta. Allt vi gör kan bli ännu bättre– men med, med så många duktiga människor på en och samma plats så kommer det här att bli bra. Eh, jag noterar bland annat att vi just nu, eh, försäljningsavdelningen, är slutsålda i launchen på Gamla Ullevi. Det, finns, det går inte att få in mer partners där. De får skyhöga betyg i deras eh, feedback, kundmätningar eh, och gör ett jävligt bra jobb. Och det är klart att alla de här aspekterna, att hela tiden fortsätta utveckla och göra det bra så att våra kunder, oavsett om de supportar partners, eller andra intressantgrupper som media, medlemmar, politiker så kommer IF Sköteborg att lyfta igen till de nivåer och, uh, som vi alla tycker att föreningen ska befinna sig på. Men om vi återgår till punkt fyra förut, drömmar om en egen arena och sen visar verkligheten ett underskott, är man naiva uppe på kamratgården? Jag förstår hur du tänker när du ställer den frågan. Men man skulle också kunna se det som att det är just den här rena situationen som vi har idag som kanske är en av orsakerna till att vi befinner oss i det ansträngda ekonomiska läget vi gör. Och antingen så fortsätter vi den utvecklingen eller så gör vi någonting åt saken och försöker hitta en bättre tillvaro för att kapitalisera på EF Göteborgs varumärke. Och då skulle det som sagt, det skulle kunna vara ett av tre alternativ att, att titta på en egen arenalösning på sikt tillsammans med bra partners. En annan är ju givetvis och det mest rimliga är ju att vi får till en bra situation på gamla Ullevi, både vad det gäller ett affärsmässigt avtal, men också så att det investeras i arenan så att den också utvecklas löpande och inte bara blir äldre för varje dag som går. När vi pratar om det sämre ekonomiska resultatet och det som följer med det, varför kommer detta som ett chockbesked i, i, i tidningarna till föreningens medlemmar och supportrar? Varför kommuniceras inte detta ut så att man vet detta som att de får chocken. Förstår du frågan? Jag förstår frågan och det var ju också en motion till årsmötet om inte jag minns fel. Johan Elsson författade den. Ja. Eh, och det där är en fråga som jag, som jag även tycker att föreningskassör Ulf Ivarsson, eh, också faktiskt tog till sig av och sa att eh, ja, men här är, har uppenbarligen saker och ting inte gått till så som vi kanske hade önskat och vi ska titta på former för att hålla våra medlemmar mer välinformerade löpande framöver. Eh, exakt hur det kommer gå till eh, är inte jag rätt person att redogöra för. Eh, men jag vet ju att ett inslag är ju numera i vår medlemstidning att man kommer ha eh, minst en till två sidor där styrelsen informerar om det pågående arbetssättet. Så att eh, en ökad transparens är nog att vänta i, den, eh, i det avseendet. Och i? övriga frågor i klubben också eller? Jag tycker att IFG Göteborg har blivit, jag kan bara säga under mina år här, vi har gått från att vara en väldigt sluten förening till att bli en väldigt transparent klubb och eh, det som är kul eh, då när man har gjort den utvecklingen det är ju också att se att det har fått de effekter vi har önskat det vill säga att den ökade transparensen också leder till ett ökat engagemang och det ökade engagemanget runt föreningen också leder till tillväxt och att IFG Göteborg på sikt kommer att må bättre så att Ja, i Göteborg är en förening som har fått mer smak på att uh, vara transparenta. Sen måste det finnas gränser för att för varje dörr vi öppnar så finns det fem följdfrågor. Och vi kan inte alltid bemöta och hantera alla frågor uh, hela vägen ner till mikronivå. Utan, uh, men vi kan definitivt göra det i de stora, uh, kring de stora frågorna och i rubrikform. Signaturen Frillesaus på Instagram frågar marknadsför man matcher på något annat sätt än sociala medier. Hur ser du på att vara mer aktiv med det officiella kontot på exempelvis Twitter? Desto mer aktivitet, desto bättre och mer diskussion om blåvitt är lika med höjt intresse och fler sålda biljetter, frågetecken. Ja, vi... Jag skulle vilja säga att vi är extremt aktiva i sociala medier. Vi tog ju också ett beslut förra året att inte bara använda sociala medier som en megafon utan faktiskt också interagera med våra supportrar. Vi hanterar en fråga som ställs på Facebook, Instagram, Twitter på samma sätt som ett telefonsamtal eller ett mejl till föreningen. Det är någonting jag är väldigt stolt över att vi gör för att jag tror att det är kundservice som förväntas och kan driva affären i Göteborg framåt vi marknadsför i all högsta grad eh, i Göteborg i fler kanaler än våra sociala medier men eh, man får inte heller underskatta den kostnadseffektivitet som sociala medier innebär eh, så en, vi lägger definitivt en tonvikt av vår marknadskommunikation där men annars skulle jag vilja säga att vi jobbar med alla eh, grenar eller discipliner inom kommunikationsmixen, vi pratar event vi pratar PR, vi pratar inte minst redaktionell produktion, eh, vi Ja, väl, vi har väl ungefär 600 000 visningar på vår YouTube-kanal varje år. Vi har 3,5 nyheter per dag som läggs ut i våra digitala kanaler. Sen jobbar vi givetvis också en hel del med PR. Och jag tycker man ska se det som så att allt som skrivs eller sägs om IF Göteborg är ju marknadsföring oavsett om det är köpt annonsyta men det är klart att det här finns det saker som vi kan förbättra, jag nämnde ju tidigare att om jag hade fått pengar att investera i någonting så hade det varit det jag faktiskt etablera en medieorganisation som är anställd på kamratgården och följer rålaget, för att där vet jag att det finns mer att göra och att vi också kommer få avkastning på den investeringen i form av att det skrivs ännu mer i form av att engagemanget ökar ytterligare och att vi också kan bygga upp mer stark kvalitet kring våra spelare vilket är extremt viktigt. Ville Viking frågar Varför utnyttjar inte blåvitt tillfällen till exempel som årets första träning till att göra något stort av den som många andra klubbar gör? Ja, där bommade vi i år. Och det har jag nog också gått ut och sagt i något sammanhang. Jag tog, jag tog en Twitter-frågstund eh, där. Det är skönt att man kan erkänna ett misstag bara. Ja, och vi, och vi gör många misstag. Vi, vi måste ha en kultur att vi måste tillåta oss att göra misstag, annars vågar vi alldeles för lite och då kommer vi inte att driva utveckling. Eh, vi bommar den eh, och kommer inte att göra det igen. Eh, samtidigt så får vi också passa på att lyfta det vi redan gör som är bra som inte alltid alla andra föreningar gör titta på förfesterna på Vallala som vi har jobbat upp från att vara egentligen en helt ointressant företeelse till att vara eh, någonting som verkligen aktiverar engagemanget och sänder signalen om att en ny säsong står vid dörren. Och det är väl rent generellt sett någonting som, som ibland kan vara lite utmanande för oss och det är ju att folk ser guldkorn som andra lag eller företeelse gör och så frågar de varför inte vi gör det. Eh, och det enkla svaret på det är att vi kan inte göra allt. Vi har inte de resurserna, varken ekonomiskt eller personellt utan vi måste välja och selektera det vi tror är bäst för IFK Göteborg att göra. Det innebär ibland att vi måste välja bort vissa saker. Men jag tycker också att man ibland faktiskt ska titta på de andra lagen på vissa bra saker som vi gör. och Då kommer man också notera att de inte heller gör dem. Alla kan inte göra allting. Det är så enkelt det är, men vi kan definitivt förbättra det vi gör. Sen så måste jag ju påpeka också. Då, eh, det är inte bara föreningen som ska bjuda in till att komma och titta på träning och så vidare och göra event. Sådana här traditioner har ju ofta säkerligen vuxit fram hos andra klubbar genom att folk börjar gå upp och titta på den första träningen och då utvecklats fram och tillbaka det är ju inte bara att trycka på en knapp och så pang så är det 2000 pers på träningen liksom. Nej, tittar vi på, på några lag där som har varit ganska föredömliga på den sortens traditioner, Hammarby och Marschen från medborgarplatsen, AIK eh, spelarbussmottagning, första träningen så är det ju inte deras kanslier som har dragit igång de sakerna utan det är ju det är ju deras supportrar. Eh, här tycker jag dock, och det vill jag verkligen lyfta fram att vi ser ett extremt växande engagemang, eh, inte minst inom ramen för Sektion 031 eh, som vår SLO, Anders Almgren tillsammans med en hel del ideella supporterkrafter och supportklubben Änglarna eh, egentligen samlar engagemang för att göra konstruktiva saker för EFG Göteborg. Jag tycker också att den här podden är ett väldigt bra exempel på att man som supporter faktiskt också kan göra skillnad och faktiskt bidra till att driva upp intresse kring EFG Göteborg. För hur jävla skickliga eller oskickliga vi än må vara på EFG Göteborgs kansli så kommer inte den här föreningen att lyfta utan supporternas engagemang och det har ingen annan förening heller gjort. Vi har kommit fram till sista frågan. Är det Är sant? Det är sant. Vi har fått in så sjukt mycket frågor som vi har sagt. Och vi hoppas verkligen att alla känner att de har fått något sorts svar på de flesta frågorna. Det är svårt att hinna med alla. Men vi, vi tror att vi har försökt besvara så mycket som möjligt av folks allmänna frågor i alla fall. Eh, vi har sista frågan då som kommer från Tobias. Stapeln med publiksiffran på hemsidan varför uppdateras inte den oftare än vad ni gör istället för var fjärde dag? Eh, var fjärde dag stämmer inte. Eh, publikstapen uppdateras eh, dagligen. Sen gör vi även vissa nyheter när vi går över milstolpar som till exempel 10 000 sålda, 15 000 sålda etc. Men jag vet att det finns ett stort önskemål att den stapeln vi har på hemsidan ska kopplas till faktisk försäljning på Tiknet, Men vi har undersökt det och det finns inte möjlighet att göra så nu. Dels för att Tiknet inte släpper in det som kallas api det vill säga tillgång till att koppla och bygga saker men också för att den försäljningssiffran är inte fullständig det finns också reservationer och eh, bokningar som vi sitter på eh, man ska säga som så här att vi uppdaterar våran publikstapel en gång per dag eh, istället för fyra gånger gör inte att det kommer färre åskådare till i och Göteborgs matcher däremot så vet jag att det bland de väldigt, väldigt engagerade supporterna finns, finns givetvis en stor önskan om att få följa det i realtid eh, men vi tycker att det räcker en gång per dag för ändamålet och som sagt då när vi överstiger de olika milstolparna och hoppas att folk kan ha förståelse för att vi fortsätter att göra så i fortsättningen. Du fick en liten läxa av oss André, jag tar med ett tävlingspris. Har du, har du gjort den läxan? Eh. Nej så till att jag faktiskt inte har med mig någonting här idag men ja eh, Du har ett, fixat ett pris i alla fall. Det, det finns ett pris eh, och ett eh, väldigt attraktivt sådant skulle jag själv vilja säga eh, som vi kommer kunna leverera till en eh, vinnare om en till två veckor eller när nu er tävling är färdig och det är en dansk landslagströja eh, signerad av de fyra danskarna i FH Göteborg <laughs> <En fint>. Dans? <laughs> det är grymt ju Apropå, apropå vilka som avgjorde kuppfinalen och så vidare. Ja, eh, och det är klart att det är ju en unik situation med fyra danska i EF så att eh, någonting måste vi göra utav det. Fan vad kul. Fan grymt. Vi är röde, vi är vide som vi sjunger. Eh, hur gör vi för att vara med i tävlingen då? Vi går in på Facebook, där kommer alla regler stå. Det är enkelt och kort och koncist. In ja. på Facebook. Vi heter BB-podd på Facebook. Det är inte helt otippat. Det kan ni hitta. Det heter vi även på Instagram, jag vet. Men nu gäller det här Facebook. Så in på vår Facebook-sida. Där står tävlingsreglerna. Och så kör på. Får jag säga en sak? Ja. Det är ju inte otänkbart att det här var både första och sista gången jag fick vara med i den podd. Men jag vill ändå säga det eftersom det finns ett stort engagemang runt de frågorna som jag ansvarar för i föreningen att det givetvis går bra att höra av sig till mig eller mina duktiga kollegor när som helst. Eh, om man har frågor och funderingar kring saker som vi kan förbättra. Då föredrar du mejl? Eh, ja, eller sociala medier som vi också svarar på. Det beror lite på vad det är för art på frågan. Eh, men alla är välkomna att höra av sig med eh, förbättringsförslag. Jag har ju ditt mobilnummer så vi lägger ut det här istället. Ja, precis. Eh, <laughs> det, det är väl i och för sig ingen hemlighet. Det står ju på vår hemsida. Så att eh, 0 703, 7328. Då har vi kommit fram till slutet. Det är nog rimligt nu. Det är nog rimligt, vi har hållit på <laughs> länge här. Eh, jag ska bara säga en sak innan vi slänger på musik här efter. Att anledningen till att vi spelar våran egen låt i slutet... Det är för att vi älskar den så jävla mycket. <laughs> Nej. Det, det gör vi också, men det är eh, framförallt för att vi har valt att inte eh, stimskydda den låten eh, vilket innebär att eh, rättigheterna till att spela upp den eh, här och vad försvinner och det är de allra flesta låtar och framförallt de eh, blåbita låtarna som kommit på nya skivan är stimskyddade så därför kan vi inte, eh, kan vi inte spela dem i podden, det är hela saken. Man kan kort säga att det är för att vi inte vill känna några pengar på blåvitt. Du är så fin, Patrik. Mm. Vi tackar Andrej så hemskt mycket för att han kom hit och svarade på alla möjliga och omöjliga frågor. Tack för att jag fick vara med. Hoppas att vi har lyckats täcka in allting nu, annars så kör vi en ny podd senare ut. Och vi så finns alltså på gp.se slash eller på Facebook som babypod och så finns vi på Twitter, men allt detta står på vår gp-sida, gp.se snedstreck Tack för ikväll. kväll, Tack. Tack. hej då Kan du förklara så jag vet Det är bara början inget slut Det är vår egen hemlighet Vi delar en minut När vi kastat våra glas och åkt hem i Jag vill när mitt huvud fylls av ljud Och när tiden har stått still Känner din värme mot min hud Det är för alltid du